«Любиш збирати гриби?» «Я кивнув. Підемо влітку!» Від його спокійної мови потрохи став кришитися лід, що наріс на серці останніми днями. Два дні мене ніхто не чіпав. Я помагав старому колодрову, він рубав, я носив. Ще ми підмітали двір, носили воду. Увечері сиділи на порозі кухні і балакали те все. Кирило приносив різні чутки – що могли прояснити сенс мого перебування у замку, і якось питав, до чого я маю схильність. До читання книжок, відповів я, і почав креслити патичком у поросі, буквиці, і складати їх у слова. Старий зачудовано дивився, тоді сплеснув руками. Йой, синку, ти такий учений, що мені аж встидно коли тебе сидіти. Але подумай добре над тим, що я тобі зараз повім. Повім, скажу. Шість разів по десять літ прожив я на світі. Але ніколи не чув, щоб хтось став тим, ким хоче. Я виджу, що ти з якогось знатного роду, бо маєш особливу поставу і делікатний до грубої роботи. Та цього мало, щоб тебе пустили до книжок. Ти знаєш, кілько вони вартують? Кожда, ціле велике село, бігме. Тому князь воліє, аби книжки писали у його монастирі під боком, бо так можна і ціле княжество спустити. Ага, подумав я, «Коби ти знав, чоловічі добрий, який шляхетний мій рід, отець-мрець, а мати-відьма». Лука мені ясно сказав, що його поля ягода. І я не відрікаюся від свого роду, тільки хотів би бути добрим і не чинити нікому зла. Князь і його наближені хотіли скористатись моїм даром і боялися одночас. А от прості люди, як ото цей Кирило, бачили у мені дитину-сироту, котрій треба допомогти знайти своє місце в світі. Навіть мої попередні господарі, хоч і не вважали мене рідним, не бажали користати чужої дитини і були незмірно ліпші від тих чінців, що послухали опера і послали мене в підземелля, Звідки перед тим витягли чотирьох мерців? Ліпше триматись простих людей? Так я тоді думав, не знаючи, що одна іскра страху здатна і таких людей перетворити на стадо худоби, котре топче усе на своєму шляху. Я дуже не хотів, щоб Кирило дізнався, про моє попереднє життя, бо він би цього не зміг витримати. Забув сказати, що родом він був з-під Добромеля, але ніколи не розповідав мені про свою родину. Через пару днів мене покликали до боярина Чашника і той звістив княжу волю. Бути мені княжим куштувальником Такої професії зараз немає, але ви певно чули, що удавнену вельможні особи тримали при собі слух, котрі мали куштувати кожну страву, перш ніж той буде їсти. Офіційний куштувальник Лева Даниловича зламав собі ногу, упавши з коня, і лишився Львові. Труїли тоді часто за ромейським звичаєм князів-суперників, бо князів було більше, ніж князівств. Тому ремесло куштувальника було небезпечне. Та я Гаразд і не розумів, що таке отрута, і вирішив, коли мені щось не сподобається, то втечу. Замкові ворота легко випускають, але тяжко випускають. То гарна робота, пояснював мені чашник. Покуштуєш трохи того, трохи сього, і вже сити, і то лише на пару місяців. Він ніби мене умовляв і разом з тим і себе. Бо в душі противився моєму призначенню. Куштувальниками ставали раби, а я вважався купецьким сином. Кирилос прийняв цю звістку дуже болісно. Ще світ такого не видів, щоб дитя ставили куштувальником. Бояри, як понапиваються, непотребні слова говорять, а ти мусиш то слухати? О, ой хтось має на тебе зуб, синку. Хоче тебе із світу звести. Князь наш до того не міг додуматися. Видно, ти мені не усе розказав. І не розказуй, бо все небезпечно для нас обох. Такий старий, а боїться, подумав я. Та боятися, коли усе життя позаду, і уже нічого у ньому, крім смерті, не може статися? Те, що кожен на тому світі комусь служить, не дивувало мене зовсім. Прості люди служили боярам, бояри – князю, а князь – боярами простим людям. Все замикалось у колі. Чинці і священники служили Богу, як земному володареві, якого бачили лише на образах. Те, що треба комусь служити, я приймав як даність. У цьому світі не може бути по-іншому. А от на тому світі, напевно, не треба вже нікому служити. Власне, моя служба була легка і я мав нагоду послухати розмови за столом. Та саме настав великий піст,